След разговора за здравните, медицински, научно-популярни филми а, и доверието в науката, минаваме на темата колко често чуваме изрази като не вярвам на докторите, остави никой не може да ти помогне, трябва да се обърнем към вярата, лекувам се с медитация а, или Виждаме как а, даже някои медии пред, предлагат на духовни лечители и лечителки да коментират ключови обществени събития или да правят прогнози, включително прогнози за изборите. Има ли някакво особено значение това обръщане към вярата в множествено число, към верите и какви са новите форми на религиозност, как се допълват, как взаимодействат с старите религиозни системи, има ли изобщо бум на религиозност в обществото ни и какво говори това. А, това ще попитам след секунди а, главен асистент доктор Теодора Карамелска, която утре в топло централата, едно от новите места за съвременно изкуство и дебати, ще представи своята теза за трансформациите на религиозността в късната модерност, българските контексти, така е озаглавена нейната тема. Не знам дали вече имаме връзка с а, Теодора Карамелска. А, добър ден да й кажа, първоначално. Здравейте. Здравейте много ви благодаря, че сте линия в този момент. Да кажа, че Теодора Карамелска преподава в департамент философия и социология на нов български университет, част е от института по философия и социология към Българската академия на науките и е заместник главен редактор на списание социологически проблеми. Явно и от въведението, което направих, нейните изследователски интереси са в областите социология на религията. Но в студиото е и Лея Вайсова. Добър ден! Здравейте, Лея. Лея води този отворен за широка публика семинар за социални и хуманитарни науки, който заглавен Хоризонти. Така, много, много добре стои на фона на програма Хоризонт. Няма как да не ви обърнем внимание. А, но да започнем първо с Лея. А, преди да обърна въпросите за а, какво всъщност виждаме в полето на... Религиозността в нашето общество към Теодора Карамелска. А, Лея Вайсова, какво ви кара да отворите за широка публика един разговор, който иначе може да си стои в затворените стени на академията? Семинара Хоризонти се организира от мен и моята колежка Боряна Бунджова. Ние и двете сме асистенти, преподаваме в Катедра социология на Софийския университет и нашия мотив беше основно това, че действително мислим, че разбира се до толкова доколкото става въпрос за социални и хуманитарни науки, то няма никакво съмнение темите с които всички ние се занимаваме в областта на тези науки, касаят широката публична. И общественост. Така че а, в а, рамките на нашия семинар, който ние а, го започнахме още на а, 13 март и ще продължим до края на юни месец. А, имаме една много богата а, програма от лектори, а, и а, ще бъдат обсъждани теми, като, например, започнахме с темата за деменцията. Буряна Бунджова се занимавала с а, този проблем и какво се случва с а, близките а, хора на дементно болните, как се преструктурира изобщо техният живот, когато се сблъскат с, с този проблем. Имахме а, шанса да чуем да. Боряна Бунчулова в ефира на преди всички, преди време, може би когато беше всъщност нейното участие в вашата семинарна поредица. Какви други теми? А, също така Галина Гончарова и Инна Димитрова ще представят темата за това как семейство се превръща в важен политически обект с оглед на процеса, който се нарича да институционализация, т.е. когато започва да се затваря политическата воля, да, да се затварят институциите, които поемат грижата а, за а, хора, които страдат от неизлечими заболявания и съответно тази грижа се а, прехвърля а, отново в семейството и в частните домове, което означава, че в нашето общество в момента се случва а, много сериозен наистина процес на проструктуриране на социалните отношения в, а, в семейството. Мила Минева... А ние да, виждаме е една бележка тук. Ние виждаме до каква степен темата за семейството се оказва а, и косва в предизборната кампания. Няма да можем заради да. ограниченията, които ни налага изборния кодекс, да говорим в детайл коя партия как го използва или как а, злоупотребява с него. А, но наистина е така животрептуща тема. Да, и най-малкото знаем, че имаше поредица от, от протести на майки с деца с увреждания. Екипа а, на изследвателския проект на Галина Гончарова и на Димитрова много а, са се занимавали също така с тези протести, така че темата е действително изключително актуална. Мила Минева от своя страна а, пък а, ще а, говори а, по една много а, провокативна тема, именно как а, битките, а, нали, културните войни се глобализират и се освоят локално така, че в крайна сметка да произвеждат а, нали, реали, реалия на, а, на различните топоси в света и тя а, основно постави акцент с глобализирането на дискурса на а, политическата коректност. Нали, знаем, че около тази думичка се водат много големи а, битки, но дали действително може да кажем, че, например, в България има такива политики по политическа коректност, но в крайна Или сметка определени... стои като а, въпрос... Определени публични дейци се държат така сякаш. Всъщност това е също проблем а, в България и през това се блокират крайна сметка възможности за определени дебати. Тодор Христов а, също е участник а, в нашия семинар. Той пък ще се занимава с а, семейните конфликти и с начина по който а, а, психоанализата, психологията основно, а, формира а, и, а, тези конфликти предоставяки терапия, всъщност. Сега а, се обръщам към темата, която ви събира утре. А, трансформацията на а, религиозността в а, българските контексти. В множествено число изглежда това а, много любопитно, защо а, доктор Теодора Карамелска е на телефонната линия. Да започна от там. Те различни ли са тези български контексти, при положение, че говорите за късната модерност, това какъв период всъщност визира? Здравейте и от мен. Когато използваме в социологически смисъл на думата късна модерност, ние препращаме към ефекти, които са заложени още в началото на 20 век с модернизацията на западноевропейските общества, но които по един особен начин се радикализират с появата на паралелната публичност на интернет, с появата на многообразие от жизнени стилове, които пък на свой ред подромват тези традиционни разбирания за социалните роли на мъжете и на жените, които религията в една или друга степен е формирала. Така че аз се насочвам към това какво се случва с а, спиритуалността, с а, вярванията на хората в един а, период, през последните 30-40 години, когато възможността а, сами да избираме Веровата рамка на своята така, рамката на своя верови опит вече става все по-голяма и все по-достъпна за всеки. Момент, а, този, момент, дозава... а фактически, какво означава това сами да избираме? А, сами да избираме вярата, към която да се причислим, религиозната този, деноминация. Този. Нещо, което е било немислимо наистина в, а, примерно, в средните векове, а, ти си този, такъв, какъвто е се раждаш. Точно така. Това, което ме интересува е първо големия въпрос отслабена ли е монополната претенция на традиционните монотеистични религии в хода на модерността. Подронена ли е тя? Напълно ли е ерозирала? Така че днес да виждаме по социологически проучвания колко малко, под 6% от българите се посещават регулярно богослуженията или всъщност, и това е моята теза, тя е придобила нови социални форуми нови социални форми, които а, не могат да бъдат регистрирани лесно, а, които залагат на креативни върожични тези, които всеки сам, така да се каже, избира, а, подбира, променя и които а, са интересни, тъй като те отразяват а, един голям преход, според мен, от а, модуса на «Аз съм вярващ човек» към «Вярващ съм, но не съм религиозен» т.е. една дистанция от нормативната предзададеност, която е характерна за църковните учения, и преход към а, едни силно индивидуализирани, така биографично освоявани вярвания, които всеки някакси търси, търси сам за себе си. Имам въпрос сега. Казвате, всеки търси сам за себе си, всеки си избира, а ако използваме този уникално неправилен израз, който стана израз на 2022 година, да, мисля, всеки, всеки <сък> сам си преценя религията. Обаче, религията обикновено свързва отделния човек с някакво природно измерение. Визуално си го представяме вертикално, нагоре към божествените, небесните, неземните неща, но това поне в традиционното разбиране за религиозност, винаги става в някаква общност. Ето вие казвате, че животът и обществото ни все повече са индивидуалистични и че всеки сам си а, преценя, пак казвам, уникално неправилен, но доста значащи израз. Това означава ли, че се разпадат религиозните общности до индивидуални религиозни практики? Точно това е за мен като социолог най-интересният въпрос. А, а именно, можем ли да упрекнем новата холистична спиритуалност в егоизъм, егоцентризъм, преследване единствено на някакви индивидуални биографични стратегии а, и така нататък? Или всъщност а, зад а, това нарояване на йога практики, йога центрове или три центрове и така нататък, Всъщност не се крие един несъзнаван, понякога е добре осъзнаван купнеш на съвременният човек да намери споделяне а, в ново духовно семейство, mm -hmm. когато са се разпаднали, както каза Илея, а, много отношения на семейните връзки, когато човек е все по-усамотяващ и все по-изложен както на възможностите на глобализ... от глобализацията, но и на рисковете, а, които свързваме с нея, а, всъщност не търси ли той опора подкрепа солидарност в нови форми на религиозен опит, в нови религиозни общности, които обаче значително се различават по своята структура и организация от това, което познаваме а, като еноринска общност. И тук, веднага бих искала да кажа, че разбира се, тенденцията към а, така, възраждане на енорийския живот също е много интересно за изследване. Но аз му се фокусирала върху тези претендиращи да бъдат не а, доминирани а, основно от жени, общности в холистичната среда, а, които не искат а, да имат авторитет в лицето на един също наслужител, не искат да се съобразяват с някакви предзададени знания за Божественото, то ги търсят тези знания сами, през собствения си опит, през така нареченото саморазвитие, самоосъществяване. И тук бих добавила, че след 80-те години се забелязва едно преместване на трансценденцията, за което и вие споменахте, т.е. на Божественото, отвъдното или както искаме да го а, мислим, вътре в самия човек. Тоест аз остава морален източник на смисъл за самия себе си. И това също е много интересно, тъй като е тенденция възникнала в контекста на нью движението, така наречените религии на азъл. но днес, макар и с закъснение, може да бъде наблюдаван с много голяма степенни в България. Свържи се със себе си, опознай себе си, а, бъдиш в своята сила. И това са се наративи, които. Аз срещам поделени от хората, които интервюрам, които наблюдавам и които са много интересни. Също отново поставят големия въпрос за, за социалната аномия. Тоест, а, срещаме ли си ние някъде, устойчиви ли сме в взаимодействията ли си, си или просто всеки преследва а, а защо жени? Защо казвате, че подобно насочване към такива индивидуални самоусъвършенстващи духовни практики, като че ли а, се случва а, предимно сред жени? Въвеждаме този елемент пол, който няк някак си буди, буди въпроси. Вие имате ли отговор? Това е за мен най-интересният въпрос. Първо, много социологически проучвания са правени на Запад, които потвърждават, че в, сред симпатизанците на холистичните спиритуалност, .е. т.е. йога и всякакви други източно-азиатски учения доминират жени с високо образование от големите градове, които имат по-високи доходи. И въпросът, от който аз тръгнах в мой изследователски проект е по-религиозни ли са жените или всъщност има социални мотивации, включително и несъзнавани, които ги карат да се обръщат към тези, пак казвам, не, не структурирани нови духовни семейства. Сега, да попитам накрая, защото няма да ви накарам да казвате вашия отговор. Сигурна съм, че като човек, който занимава науч... по научен начин с хуманитаристика, не мога да ви кажа, кажете го в едно изречение и вие с радост да ми отговорите. Затова последният ми въпрос е има ли съпротиви? Има ли охрана на границите от страна на старите модели на религиозност? Например, знаем, че православната църква скочи срещу йогата. Можем ли да кажем и да предвидим следващи религиозни битки по същество в полето на обществените конфликти? Ако питате мен, а, да, а, тъй като монопола, който православието макар и разбира се отслабен по време на комунизма в значителна степен, а, пак след 1979 година той се опитва да се препозиционира, особено в лицето на клира. Um, Ето и комунизма и... се опитва да се препозиционира по, Но... по отношение на... Клира, също. Да, но църката, тук има един опит да да на представители на магии, така на дискурсивно ниво, публичността, монопола над източно-православните интерпретации на свещеното, включително и на ниво културни практики. И тъй като все пак има една съпротива срещу този монопол, макар че тя не е нито видима, нито официализирана, но достатъчно е да видим колко хора посещават Йога центрове и колко хора ходят на неделното богослужение, за да видим, че все пак оспорването то, то, да, на този монопол е. Реално, макар и пак казвам за да неофициализираност опита според мен, а, така на официално ниво да се изразяват стигматизиращи позиции към йога, отхвърлящи негативни азиатска наркоза. Нали, тук могат да бъдат изредени безкрайно много а, подобни словосъчетания, които православните свещеници използват за йога. Според мен са непрозавочивани. Интересно е обаче и как в именно сега, 2023 година, 21 век, примерно, китайската комунистическа партия продължава да воюва с Лундафа, нали? Фалундафа, Про, практика да, там. Много, така че, наистина... интересно явление, на което, между другото, Анелия Манова обръща внимание, занимавала се много с този въпрос. Но да, докато православието инструментализира включително и политически Uh, Настроението на, на вярващите в България. Мисля, че диалога между новите религиозни движения и а, традиционните, казвам го с цялата на двето понятия, ще бъде непродуктивен. Непродуктивен и може, може би осте. центрове да. за да се зареждат космическа енергия а, и православието няма да достигне да тях са тези негативни а, стереотипи. А, мисля, че това е непродуктивно. Много ви благодаря главен асистент доктор Теодора Карамелска, благодаря и на Лея Вайсова. И пак ще кажа, утре в Тупул, централата от 18 часа в зала 3 Бял Куп е лекцията на доктор Теодора Карамелска за глава на трансформации на религиозността в късната модерност, българските контексти в рамките на един отворени за публика и изключително допитан за програма Хоризонт, семинар за, соци... за социални и хуманитарни науки, който така и заглавен Хоризонти. Благодаря.